Вже падає сніг і шаліє люта стужа, а наші добровольці-козаки Поліської Січі несуть свою тяжку службу для рідного краю, буквально голі, босі і часто голодні. Чи народ допустить до того, щоб його найкращі сини гинули не тільки від ворожих куль, але й від простуди? Організуйте допомогову акцію своїй Січі. Збирайте теплий одяг, взуття, білизну, полотно, овчини і харчові запаси. Кінець цитати. Поки отаман Тарас Бульба розгортав діяльність на Поліссі, німці посилили боротьбу з ОУН. 15 вересня 1941 року почалися масові арешти членів Бандерівського крила цієї організації в Україні, Польщі. Чехії, Німеччині. За ґратами опинилося близько півтори тисячі осіб, переважно керівний склад, який засвітив себе, розбудовуючи структури відновленої 30 червня держави. Керівником бандерівців став Микола Лебедь, який зумів уникнути арешту. У вересні він зібрав інших провідних членів на конференцію, де проголошено перехід ОУН у підпілля. Рішення було далеко не завчасним. Багато членів ОУН уже були в таборах, а в листопаді німецька служба безпеки видала наказ, зазначивши, незаперечно встановлено, що рух Бандери готує повстання в Райхскомісаріаті Україна з метою створити незалежну Україну. Всі активісти руху Бандери повинні бути негайно арештовані і після ґрунтовного допиту таємно страчені як грабіжники. Кінець цитати. Ця перша хвиля антиукраїнських репресій не зачепила Тараса Бороця. Навпаки, користуючись тимчасовим німецьким сприянням, він розбудовував власну мережу. Більше того. Репресії, які фактично обезголовили сітку Бандерівської ОУН, вивели Отамана на одну з чільних позицій в українському Русі. Проте німцям не потрібна була незалежна Україна – ані Бандерівська, ані УНРівська. Тому в листопаді, після того, як Поліська Січ успішно виконала завдання – Німці зажадали в Отамана її розформування, а створену ним місцеву адміністрацію замінили на власну. 16 листопада 1941 року головна команда Поліської Січі своїм наказом номер 20 оголосила про розпуск формування. Того ж дня Радою старшин Отаману Української повстанської армії Поліська-Січ, Тарасу Бульбі присвоєна звання генерал Хорунджого. Його попередник, командир повстанських загонів у 1921 році генерал Хорунжий Юрко Тютюнник, на момент присвоєння аналогічного звання мав за плечима чотири роки боротьби та тисячі вояків під командуванням. Його наступник –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 маючи за собою три роки боротьби і тисячі повстанців у підпорядкуванні. Тарас Боровець став генералом після трьох місяців боротьби, у день, коли опинився цілком без війська. Нове звання, можливо, задовольняло амбіції отамана, але не вирішувало серйозних проблем, які стояли перед ним. У час... Коли, здавалося, втілилися в життя всі мрії, їх зруйнувала жорстока реальність. 33-річний Тарас був ще надто молодим та енергійним, щоб жити з погадами про минулі подвиги. Тому він знову починає будувати власну підпільну структуру. Навесні 1942 року діяльність Боровця привертає увагу нацистів які заарештували кількох його товаришів. Це змусило отамана до радикального кроку. Разом зі своїми однодумцями він у кількості 300 осіб переходить у ліс. У звіті Німецької служби безпеки від травня зазначається, що Поліська Січ знову таємно зорганізувалася і вже нагромадила значну кількість зброї. Кінець цитати Жорстока і безглузда політика нацистських окупантів, що особливо проявилася в райхкомісаріаті, підштовхувала до спротиву все більше і більше українців. Бандерівці, котрі мали найбільшу підпільну мережу, були не готові до відвертої антинімецької боротьби. Насамперед, через стратегію очікування, яка передбачала. Можливий виступ після виснаження в боротьбі двох головних супротивників українського руху. У другу чергу через те, що ОУН ще не оговталася від ударів, завданих нацистами попереднього року. Тому у 1942 році саме Тарас Боровець, який рішуче взявся до справи, зумів очолити рух спротиву, що наростав на Поліссі.